Në si secilin më këto mjete do e të vazhdojmë me rrjedhën e bisedës me Hoxhën tonë nderuar Enis Rama. Hoxh, mirëserveta përsëri në temën e sotme, e cila ka bimë mjete të shërimit. Mbas kemi folur dhe folum gjatë, më besoj, për smundjen, që u thashë se puna se ka ngjërën e të ha trupin për ditë me turinë të injorancës, të bashkuar me injorancën që kemi ardhni në Islam. Folum disa nga ato cilësitë që manifestojnë kjo injorancë dhe ritëm që fundi emisioni shoqëroi fillimi shërimit.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 të interesit, por i cili nga njere është edhe i fështirë me ty, nga njere i cili ndoshtë edhe e, të përplasë me rrëtetin tënë, i po këta do në të mirë. I bëntemi Rahimullah, kur ishte në burg, i dërgoj i letër sh, e, në zëndësve të ti, dhe u tha, u kërkoj falje nga njere për ndonjë shprejje, apo ndonjë veprim që ndoshta ka qenjë një vrashtë. Mi poqëllimi ka qenjë që të pastrohemi nga se në qovë se dy dhurë të në të papasër ta, a po, nuk mund pastron duke u lemuar, da nga dal duke kujdesur, jo, por pastron duke u furkuar fuqimisht, edhe përse ndoshta mund të preteni dhe dhimje këj fërkim, mund nashkaktoj dhimje këj fërkim, por me gjithat që dhimje është fisnik, pastrimje. Andaj, nuk dëshëm një hoqë që thotë, për shambullë, shetë metat e ti, Por ka frikë se ndërës të nësitë nësitë nësitë zbulanë, mund të prekesh, mund të gushtosh, mund të këthesh, jo. Do të kuptash se interesi Kjo. e të ëtë është që qëndrash dë të pasrash. Për këtë arsye, thash se Lefe kanë konsideruar begatit madhe në qovës janë takuar me njeri unë i cili i ka rrug, ka miren, kanë drejtuar në rrugë, u kanë treguar me qëfar të mirën, u kanë drejtuar agendë një cora, i kanë selë në pikën e realitet, nuk i ka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 dëshujtë konvertohu në islam. Konvertohu në islam, ata e bëjnë aktin e mrekullueshëm, të guximshëm të bërties në të vërtetën. Mirë, po takimi i parë i tyre bëhet për shembull me grupe të devijuara të islamit dhe bëhen pjesëtar të tyre grupeve. Çfarë do qoftë ato grupe? Dhe pastaj, thirr ky sukses shndrohet fatkeqësisht në një dështim të radhës, ngasë nuk e ka qituar të vërtetën, e ka lëvdur veten e tij një fasë të jetës i tashmë është dashësur, tashytzonat pjesë jetës për të fituar, jo për të humur. Ndë e shumë rëndësishme, të kush me diken, ja unë njëm kë. Ajë thotë në dëgjavë dhe ndërëuar. Përgëmberi s'a sëllëm, u tha njëtë ashabëve të ti. E rridhu aleja rukaku. I prezentoni mua, mjetët e shërimit që i bënë një, rukjetë iku shëri me disa lutje, di kush me zobrime, tha kjo bën, kjo nuk bën, kjo në rregull, kjo pjesë nuk bën, po kjo pjesë është ndosh, po rregull e dhe tha kështu bën i rokje. Ti më prinë shkadat të hodhën deruar. Intimitet në Konë Republikisht. Nuk është kjo proces i rrëfimit sikur të efektoj, jo, jo të rrëfejesh. Jo mm -hmm. se pendimin e kitë kallaçë lewala. Kjo është takim i përmirësimit, jo takimi i rrëfimit. Hoxia nuk thot të, të falur eki, hoxia nuk thot jo ja, jo ja, jo ja. Atëm sonset, si të... atëm sonset sira, cita cilës, si përmirësoj cilësinë dhe cilësinë e pendimit tënd. Prandaj, po të ke shërbyer disa njerëz posa u futën në Islam, hapi i parë të cilës është rënimi i xellallarve. Tvolë keshporta. Nuk kuptoi, nuk bën. Mban tëruar të 20 vite ke ke bërë rrugë pohta për pijet në perharam kuraj kokën e liber. Apo, kura i ka pasur mbi libr. Apo kuraj ka braktis familjen e tij, prit të ti për mbsua dinin Allah ta xogjal. Sapo kur respekt për këtë sakrificë të tij. Pastaj zbulimi i Metave dhe përmendimi i vije pak më vonë von në fazën më avansuar. Por sonje pas sa fundi i Islam, anë 3. Anë 3 sigurisht ka qenë penga e fundit e thaunë se nan. 3 and dhëmt e qumësht i kanë në Islam. Apo dhe flasin, "Ky është hoqi, pushtetit, ky është i tagut, te ku është i kë, arë, vëlloh, ku është diçfarë?" Qatari vllaj. Ku? Ku që morr kë drejt? Ti anë që me betunat e tua, atë degradim dhe në një xhëllarve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 E nuk mund ta kuptoj kët vetëm duke planuar. Pranim të përgjithshëm. Apo, përsa më tepër e detajizoj kët planim, aq më tepër e ndin nevojën mm -hmm. për shërim. Ëh. Sa më i përgjithshëm është ky, aq më më stër. Ma ma zbeh ti shënvojë për për shërim. Për shërimin. Andaj nuk të detajizon shumë për mirësinë e mjeku. Dhe mjeku i kësaj lami është një i diheshëm hoxha. Ati që Zoti i qe Lorai ka dhënë dije për këtë fë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 kto ke gabuar dhe e konzron ka sidhurat vëllai kjo është një subhanallahu kjo kjo kjo është një shojëri aq e mrekullueshme por aq aq inkriz jemi për këtë shojëri sot sot nuk ta mërmanja para më ndoje porse mund dikush vija thotë vënderuar këtu prim nuk ka rregull dhe ti ta konzron sikur të nzirë, një të jera 100 euro me ti ovë e vëstoj sepse ndoshta nga të dyja palët <coughs> do thajë që edhe kur vina e këshillimit ndonjë nuk vin me syrin e, e këshillimit e, e e mësirës uvim atë cilin e poshtrimit. Dënjër dy herë, ndoshta duke qenë sëmundë nga dy anës, në thethamë herë të së shkoi emisionin e kaluar për armikut më i rëkshillën. Po, unë dua që të them që ta ndërtuim shoqërinë Këshilla. Do thotë, edhe në dorëzimin e tyrë, që mos thjet, do thotë me ngjyrimin e poshtrimit larg asaj, por edhe ta pranojmë dhe mos ta kuptojmë se ka armë ngjyrimin në çmimit. Ta paraqomos ndër Omeri radhiyallahu taala anhu thotë Rahim Allahum rran, ehda i leja ujubi. Allahu e më shruhët a njëri që mi dhuran muat të metë të njështë. Këja ka konzoruar dhurat që ti mund të jajapër në kujnë që të situasë. O thëndëruar, na muslimatë mi si pasyre. A ka thëndë pegameri sësëm, muslimanështë pasyre muslimanështë. Para më do një pasyre që ti këtë a kemë, të rëndësëshëm, dhe një pasyre që nuk të, nuk të shfaq të metë të tua. I kaktui pakryk tukin do ta nishën nga ushqimi nuk e fshil mir, ktu kinia në na na na na na tërë, të a po vsoj nuk i prezanton ktu nëlla, po. Ta shjet me rekolloshën apo. Apo, dha ti nga zgjimin e rregull është dhe del. Po se del, qishin njerëz vetë jot. Një Ku do të mos timoni? Pse mos të rregoj musliman se je në losrulo, az po strou dhe del pa problem. Qase ti e pa syra im, ti më prezanton mëu atje. Edhe un ty atje atje anë e shqoqëria e sigurët e cila ndërtohet në këshilimin e ndërësjatë. Vetëm kjo këshilimin nuk është e humbur. Këse vetëm për këtë Allah u këtë garantuar vë të vasë, vë bilhaqë, kur ka allan se njerën njërën një humbjë, përveç besuën, bëjmë me përmjëja dhe këshilohen me zveta. Për dëvërtetën dhe për durimin. E treta është që, kemi full për kurte, një rjutë të mundur që të që Çfarë flasim për të? M -m ta? Mos vao ndoshta edhe tek ata mund jei diçë flet për të me ekserciti e ci. Qane ni, për shembull, çdo kritikë na vije, nga dikush që nuk kemi pajtim me ta, el diën e prinaqe po e, e ka. Mos nisi me gjakë mendim. Unë nuk po dua të ta kontestoj në këtë situat motivin e tij. Çka e ka shtyr atë që të më kritikon mua? Mund të ketë motive shumë të ulë. Mund të thë për shembull i prirur nga armicsia nga uretja, nga hasedje, zilja, mund tjetë, kjo përmur nuk karën si, nga sa aje do tja për leqit e ka lo për këtë motiv, mu më, më interesën aja që e ka adresuar në adresën tim, aja është të, të vërte për jo? Në që fësa është, përmërsa ula nga së kjo është begatia Allaho që e ka zbritën dhe gjuën armikët tënë, për të përmërsuar të, në që fësa të përshembol, edhe armisht e is në kritikojmë për dyqë. Nuk duhet sen që dësenë që thotë për neve ta kumëtëm se këta e nërmeqë, këta e nërmeqë, këta e nërmeqë, këta e nërmeqë, këta e nërmeqë, këta e nërmeqë, jo, është e vërtetë se ata shumisht në rasve mund të nadirën të keqenë. Por mëzvolë, ne kemi provokuar me vëpërnjë të në dyqë, që ata të është kanë folur, që ata kanë vëpruar, të shikojmë, informata dhe lojë me për nive. Por unë kuptojimin e elavdrimit, por kuptojimin kush e kushimin. Unë jam unë jam i smur, jam duke kërkuar për një të humbur time. Ku do t'i gjejun më, më, më, më s'o për lemi me kushtaja. Nuk mund të përshtymi motivin e këtij, jashtëllimin e këtij. Nuk mund të përshtypes se a është keverd apo nuk është e vërtetë. Atëhu themi rregull njerëzve të urtë që thotë ai që të shan, është më mirë se ai që të mbur. Ai ai po Në çopse matematikisht mund të kuptim të asaj që do të thot ai që të lavduron dhe ai që rrënjëshm do dhe me laika, me të më lajka, në politikë. Po të shoh se kë është i dëmbshëm. Kë është i dëmbshëm, kë nuk është i mirë. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Hafsa, kurati e pyeti ta çfarë ta mëne për vllontin e ibn Umarit, e merën, i dashur më Allahu. Ëm di kë është asht, si ti them kësaj më atratim, babën është e kam shok të afrëm, është buri mirë mi, po nuk falet natën. Këtë met e ka. Adho, më një mërë të kur, nuk kam në namaz nëzën nga e ditë më kur. Po hajrë në Allah. Të kështë dhe në moment e se më është buri mirë, a i kështë nuk dhe të falet e kur, nështë do të kumptoze se kënë nuk qenë ka në në një metë po, me e madhe. Adho, e kemi obligimë në nërruar, dhojnë nër po edhe të karmesht, po gjithëm në një shka. Gjusetikush në thotë, jeni të vrashtë, të konsultojmë, të shkëmë, mos val jemi. Mos val jemi. Nuk po thamë që pasaj të arsutojmë e të këtiri, ju nuk jemi, nuk me ndremu arsutimi. Asë në duhet mirem unë me reagimet që duhet të bëjmë në raport më armejshë tonë, por duhet të përdorim i kritiket e ty në drejtuar neve si material që e përdorim për të zbuluar të dhe duhet përmirësohemi. Kjo është e tretë. Apo dhe ka ato që kanë thënë dietarët e cilat më dërmon ti me len Allahu xhellahu wala të të njohësh. Të njohësh më të është të përzihesh me njerëzit. Nëpërzihen njerëzë lë, të dashur mund të ndodhi. Dobie apo sër i shet me njerëzë, më mëmjeset me të tuaja. Dhe pastaj thua subhanallahu, mos valla kam luqut. Mos ndosht as ti duket edhe këtë? edhe un kështu e kam Apo, nga se njeri hu, më let i gjenë të metë tjerve, Satme. së të metë të veta. Andaj, mund të gjesh, më kujtojt njerë, uh, hojtë gjenë derua në medinë e shirjahja, la ruajtë, ndëroftë, uh, një përvojtë ati kështu nga uh, prezentoj. Tha, isha njerë me disë në zënës të diës, dhe u thash, merë në këtë fletë, dhe shkruan në totë të metë të juaja. Dhe, filluan që,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 të këshumit sa dulë se 90% ta saj që i kam parë të gëzirët, i kishënë realisht, po nuk i kam parë të gëvejt e tyre. Andaj, unë ku përzirë me njërë dësha. Për këtë arsyje, përzirëja muslimon me tjerët, dhe në qovë se syri ti bjenë të metën e dikujt, kë nuk duhet të jetë një gëzim që tashmë unë e kam ndorë këtë njëri dhe së arduhe bombardojën e me këtë metën e ti. Së më intereson mu vetëja ti. Por ondmetën që është tek teatri e përdori për të përmirësuar veten time. Shikoj subhanallahu në çfarë gjithçka bëhemi. Ato të keth thashë themë me shtëpi fije barti fjalësh zbulim të metës asnjëherë. Gjason them alhamdulillah kamut që ond bëm hor me këtmet. Shikoj kap edhe punoj soti me njerëz. Apo dhe e dytën për di më njerëz është se ti e pruon moralin tënd, sillën në tënde. Nëse një njëri mbet i mbyllur në shtëpi, nuk përdiet me njerëz.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 metat me armikun dhe përzira me njerëzi, duke pasur që unë njohin e vetes tam, dhe jo njohin e të tjerëve. Hmm. Vim pastaj futemi në edhe pak mënyrë nga ngel nga pjesa e parë. Pars plasformit të shërimit, këto midhet të shërimit, mbas si me morëm në katër hapa. Duhet tani në bazë të katërve ti ndërtoi vetëm midhet të shërimit? Jo. Po dyshem se do të thotë njeriu kur të pranojë artizmut, dhe e kupton sasinë e smunit se ti dhe kupton sa so shumë është ismur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 sikur s'e ka msuar çfarë më të ka, tash më mëson edhe si duhet të shërohet. Atëherë para se të fillojmë të fillojmë pjesën e dytë, shaka, kemi mjet i parë shërims, midis të do të kemi disa mjete që do na ndihmojnë me Lënë Zotit, ndërpresim për të fundin pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar vëllezër, të përfundova me pjesën e parë me shumë mirënjohje që unë të njoh veten time, duhet të më ndihmoj, njohja duke ndër pran një hoxhe të mirë, pran një miku të mirë, duke marrë këshilla të armikut dhe inkosisht të përziem me njerëzit të ke pasur përqilimin njëhjën e vetës dhe jo përqilimin e tjetërit apo njëhjën e tjetërit. Këtë jemi në pjesën e dytë për të vazhduar besedën me oqën takti. <të>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 Në qovë të se imi dyka kohet për shërimin. A të herë, shërimi qovë për smunit fizike, apo për smunit shpirtrore, apo për smunit e naturës i përflasim ne, të të shëguara nga e kaluara, do, të veseve, veprimeve, fjalve, koncepteve të kabuara, që i pengon njëriut në uthimi të i dhe të logelevala. Gjëdo loj shërimit, apo e ka një fillim, e ka një mjetë të domozdoshmë, nga i cilin varet mjetët e tjera. Postaj. Dhe kjo varësi e mjetët e tjera nga kjo mjetët është në dy aspekte. E para, varen për të vazhduar dhe në varen për të ndikuar. Se? Si? Në qovë se një punëtor, apo është smur, për shambull, nga lachet, apo erra e lachetve të ndryshme në fabrikë që i përdorë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 Por egzistimi i ti, qëfar do të bënë? Nuk do të garantënë vërdimësi të përdimit të i laqëve, nga se do të zbetë bindja të to, jam përdojnë dhe s'ka, braktisi. Apo? Dhe dyta, do të pengon efikasitin e barnëve, nga se ato që barnë e shërojnë, do të rikëthem për sëri erna e lakut në fabrikë. A ne duhet të them që hapi i parë, njeti i parë që duhet të përdorë, i smurit,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 Në tashmë, njëri është martuar me gru tjetër, ai është martuar me burrën, ka filluar një tjetër. Apo, ka vërtet. Ka filluar një tjetër. Në çështë këta dy përsëri takuan. Në vit të tashëm unë lexojmë se nuk kanë më burrën. Apo te kthier mundet të mund kaluar, por përta nuk është më kaluar, ngas ata vazhdojnë me të njëjtën. Por një se aja ka, në çështje ata tashmë kanë fëmijë me burrin e dytë, kanë vazhduar jetën, mund të jetë të kaluar. Realisht e kaluar.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 që edhe në në qoftë. Nga njëri mund të marrthem të kalojmë, të përplasemi për murin e pendimit, nuk lën daln atje. Qase k'i një mur të vendosur fuqimisht që nuk lën të kalosh atje. Diku është poshtë ju, nuk është ky mur që unë tregosh që duam ta bësh këtë. Atë themi do të përshkruajmë të murin, me çfarë është ky mur, se po, ndërtojmë të murin, do dajsimi këtij muri atje. Po. Të kaluaran, e kaluar rayon, për shembull, e kaluar rayon për shembull, ë e, e kaluar rayon Arsimore. Më shkaq kartë zëvot, më shkoj filora, shkoj më është më me kaluar po. A pengon keni Islam? Jo. Tëna e kaluar na pengon. Jo, është do e kaluar kaluara. na pengon. Filmes na pengon e kaluara e shoqërisë. Nga se problemi ka se šoqeruar, qenë pse jemi shoqëruar gabimisht. Këmi qenë shoqëri për shkakun që kanë pirë alkol dhe ne kemi pirë. Këmi qenë shoqëri që kanë bërë anormalitet, ata kanë bërë anormalitet. Ekstremë. A ndai fillimisht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 i shëgjitës si të kaluar, atëre razikosh me smundje të reja vërdimisht. Për shambull, kur them të vendusim murim me snerës dhe shëgjitës si të kaluar, nuk them që ata ti braktisim, edhe për i pomë në rrugë, nuk them kështëto. Nuk them kështëto. Ja, kështë. Ti mund të vazhdojsh për shambull, ti përshëndetësh. Mund të vazhdojsh nga njëra, ti vizitosh, nuk prish punë,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 ti e sqarçat. Beshemi koncept. Qersan konceptet vetëse. Po. O un tash kam një burim tjetër. Nuk jeni më ju ata që vendosni mopen. Ja të klaqemi. Ja. Me smesh edhe me Jesus ka një mur i madh që pengon departimin e zërit e juajt nuk të juaj të klaqemi. Nuk arrin të kundërt ky zë. Qase ka kam një zë më të fuqishëm që më tregon se ku duhet të klaqem. A kuptove? Si duhet të sillem, si duhet të bëj, ku duhet të shkoj. Lera këtë. Sonjë se shoqinia ka lëpë, për shembull, do të pa nuk ka mundësi sad bel Nuk keni më ju burim apo i orientimit tim. Nuk keni më ju burim i informimit tim të rësisht, ka përfundur kjo po. Përjecisht më është një e kaluar, nga se ta shmu unë burimin informatave, të koncepteve, të definimit të gjereve, të lëmëturis, knacis, guzimit, frik frikës, e gjitha këtu, dikun tjetër është. Andaj shiko ta shmu sa i, i imunizuarje, të mundë është me ta është një pin kafe, një po një sigurt në, në konceptet e tua. Por për fillim ka nevojë edhe për një shkputje fizike, derisa ti imunizojë të, të forcohesh. Për fillim. Në momentin kur ndjen se je i sigurt, nuk prish punë nga një fjalë, them edhe kjo me kujdes të mësoset. Sa thash, tas janë dorë të mësoset, na folëm, ai tregon se të sa sot është e rrezikshme të afrohet, sa duhet të afrohesh, sa duhet të lërgosh, kjo është tim tjetër. Të të Mirë po them që Muri që flasë për taj e fillimësh, muri i shëqërisë. Muri, muri i redhë të Allah. Muri që dërë i dje, a i të ka bërë të tjeshë kështurë. A i ka ndikuar të tjeshë tjeshë i tjilë. Andaj Muhammedi s.a.ll. Në këtë rast, ne përmen një rastëm interesantë. Ne kemi aluduar në të në disa rastë qëtë emisioneve tonë. Rastë e ati që i në ka vra në 11 nënë persona. Thëtë Muhammedi s.a.ll. Ka qen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 ai ishte i devotshum ishte devocion vërtet ajo ishte ishte i devotshum dhe zëri i devotshum dhe ai për gjën e duhur po ai devotshumi mund të jetë për vetën e ditë por në një rant për të ndihmuar të tjerëve dhe ky është nga kjo kategori atëherë posta e përmend ky mykator 99 vet deri që nuk, në pul, nuk në asik, kjo është më... ka di ngatër punë duke të thonë si kjo të më e ka punë kanë njerëz për shkak të nuk no. kanë dije në vez hoje si ka ka dallim Këtë alë, ne kemi frajë tjerë. Andaj posa të gjithë, në të më ruas, në të të nënë vetë, dhe të të pëndosh, skapën të nënë për ty. Logikishtë të i bije. Logikishtë, nënëtë nënë vetë, po që farë pëndinje për ty, Allah? Do është të amarështë dënimin e merituar. Tha në qovë se është shtot e vrahu allatë. I bërë një qenë. Ka sa e këllë të rritë vrasen? At Duhat përndonë, duat këtë zhidjet. Dhe kësaj radhë zoti e dreta të, të, të njëri i dishëm. Dhe i tha, duat përndonë. I tha, por i kam vranë një qënë vetë. Shukot djetari, i urtë, e din të gjenje ti, nuk i tha, si mërë kësht eftyrë me vranë në qënë vetë. Nuk është tash kuat tja kontestojmë të kaluarën. A i ka ardhë, a i e pranë se ka përkjaqë. A tja shtujmë e në matej për tash keqë ard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 largoni ju iku nuk njoht. Apo ku ta kthejn fjalën, apo ku mund mund do, do të të të kundërshtojn fjalën, ndonë mos pajtojmë me ty, ngas nuk njohen. Edhi këtu pastaj kupton ku eki pozitiv. Andaj tha largohu piktuat. Prandaj në shoqëritë që ka qen ambient i përshtatshëm të bëjmë kat, ka qen ambient shumë i lehtë të bëjmë kat. Duhet të shprëngulim nga ato shoqëri, të, të largohemi nga ato nga nga nga, nga nga nga ata persona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 më i fuqishëm se son dikimi i shoqësisë mirë, të kujtohet mëkati dhe posa ti të mundsi ta bësh përsëri. Lëgo nga ato vende të sorthë. Muhamedi al sallallahu alaihi wasallam ka dhaluar që në një vend ku therret qurbanë, jo për Zotit Allahut, ta shkojmë te therë në për Zotit Allahut. Apo aty ne thënë për Zotit Allahut. Ai është gurë, aty vij njerëz therën nga se ky gur është i shajtit. Mirë, mos e bëjmë shajtin, na thënë për Zotit Allahut. Jo largohu. Rëgohen nga se kjo vend e ka fitu një shentri të triluar, të rajshme, por me gjithet është i shentek njërët. Dhe në që fëse ne shkojmë këtë vend, mundë bëm dy gabime. E para të arsiotujmë veprime tjere. Ja, bëndë shkotë këtu, shkojnë, shkojnë filoni fistejko. Par edhe në themi që në disa vendet, për shambull, në disa kafenejnë, në disa vendet saktuarë, nuk mund tjetë haram tërsisht të, të shkotë. Kësë po të lasë për cëndim juridikë. Mirë po, ajë që eshe vlaun tonë me këtë pami, të ullir këto, apo, thënë qofë se për këtët dëvasë me kështur banë halal që e në kamërburë, apo, andaj shkuare në vende, ku të tirit bënë më kate, mund të legjitimojnë më kate tyre egzistenca dhe prezenca ju. Në duhet të ruhemi. Maksimalishtë. Duhet të ruhemi. Gjithashtu, për shambull dhe primit, qëfarë do që q është një kemi të shë mirë por dikush kur na vren ku na sha mund të shme këse si legitimitetin e përmbledh saktuar. Ande Muhamedi s.a.s. është rruetur në mos të mëdha për as të shfar kupto njerëzit. Nuk duhet ne për shkak të këtij se s'kam detyrë njerëzit, po nuk i kam detyrë kur bëj hak vërtetë. Për shembull, unë falem thonë njerëz dia ja çfarë bën, s'kam gjë çfarë të njerëzit. Epo të gjim dhe veprime ku mund të jemi të dyshimta. S'ka falem në vendin e ndaluar për shkak të se mia tek turba on e kan prit Allahu tas nuk shpermi o valla ata qe t shohin ty nuk e din c'ka çellimi kiti prandaj muhamedi sallaallahu alaihi ve selleu ndruan nje ishte duke net me safira gruaja e ti o valla gruaja e ti ishte dhe ishte nit kaf ishte në ramazan dhe erdhi te ta vizitonin e xhamin ishte nit kaf dole muhamedi sallaallahu ta perselta apo ta persel gruan e ti dy njerës ishën duke kaluar aty pranë dhe fedonë të shpejtojnë. Tha muhamizum, ala rislikuma, nga dalë. Ka se këpëtojnë që ta shpejtojnë që mos në ngushtohet i dërguar i sason që këte e pojnë me një grua në vatër në vatër në vatër në vatër. Ata nuk dyshuan te, por thanë, mësë po në ngushtohet në vatër. Ala rislikuma, nga dalë, in ha safia, zau gjati, është grua jime. Tha na n inë shejtani e gjerimin e ibn Adama menjëherë. Me shejtani qarkullon, doja kët moment nuk dyshuhet, por më vonë dikur mund tani, parne, bërë, të rri ekemi pa ndëkë këtu çfarë do të ke bën atë. Ne duhet të rulum maksimalisht të largojmë nga vendet veprimet e zakutuara që mund të prodhojnë legitimitet për mëkatarët. Dhe dëmi i dytë, që të shkojmë tek vend ku mund të bëjnë mëkate ose ku kemi bënë mëkate më herët, më është të provokojmë veten tonë. Po. Turkembur, si me kuptime caktuara, sillet vjen një, jemi të leg, jemi të adoptni, jemi të adopt, nuk duhet ta provokojnë veten tonë. A dënjëri për shkakun që ti deklarua libra të kufrit, libra të sherku, libra të devijuara, do ato e kanë devijuar. Tash, pa këshillzuar, pa aku të sajna dhe persë i ktheta njerë. Mo. Mm. Jo, ka i largon nga këto. Ka se andje i adopt. Ji një fidan që një pohiz e thjesht mund ta shkul nga toka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 Duke shkëputur një nga fjale që vërdishë bukur, kur thamë zemrat janë do dopta dhe dushime dhe dilemat i arrombjuse. Për në të kemi kujdesi për të zemra, mos në i rrombej të dushime dhe dilema dhe nga këthejnë ati ku kemi qenë. Lusë Allahumë në ruaj nga këthimi në një randës. Derin e misioni teter për të vazhduar, me një nga mjetet teter të rëndësishme për të shura nga një randësa, i lëm në kujdesin e Zotit. Sel